Nalazimo se u odabranom mjesecu koji nosi sa sebom velike blagodati koje nikako ne možemo za kratko vrijeme pobrojati blagodati od Allaha tabaraka wa ta'ala tako što je prva trećina Ramazana Allahom oprost druga trećina Allahom magfirat I zadnji dani Ramazana Allahov Allahova zaštita od vatre. Ramazan, draga vraću, sa svojim berekatima, sa svojim postom iftarima, i ftarima i sehurima, sa noćnim nafilama i noći koja treba da dođe, koja je srž ovoga Mubarek mjeseca, Lele Tulkadr, koja u prevodu značenja znači 83 godine vrijednog ibadeta, znači hiljadu mjeseci, što znači da niko od nas neće Allah te barakevo, ta ala, najbolje zna toliko živjeti, a samo za jednu lejletul kadr može da pobere se vape koje se, koji se ne mogu pobrati za 83 godine. Vjerovatno očekivate da će i danas sva hudba biti posvećena Ramazanu i blagodatima Ramazana. Međutim, složit ćemo se oko jednog da muslimani u pogledu Ramazana i posta odprilike su razumjeli propis i naćemo da se većina muslimana u pogledu Ramazana Dobro odaziva. Kažem, kada bi bili drugi ibadeti i drugi fardovi od Allaha tebareke u taala, kada bi bio odaziv u njih i kada bi se muslimani odnosili prema drugim fardovima kao što se odnose prema Ramazanu, mogli bi kazati, inšallah, dobra je situacija. Jer vi znate da danas ćemo naći ljude koji su možda zbog svoga neznanja i izašli iz Islama, ali kada je u pitanju post, nema poste. Ne možeš da vjeruješ, ali moraš vjerovati ljudi poste. To je dokaz blagodati onje koja se nalazi u ovome mjesecu Ramazanu. Ali, draga moja braćo, ima još desetine fardova koje muslimani nikako ili djelomično su samo razumjeli koji su na istom nivou kao i post-Ramazana ili čak na većem stepenu od Ramazana. Moramo sebi postaviti jedno pitanje i nametnuti polemiku oko njega. Zašto je naš umme danas u ovakoj situaciji? Kažemo u ovakoj nezavisnoj nezavidnoj, nezavidnoj jeli, situaciji današnji muslimani nažalost se sakrivaju iza pojedinaca koji vode džihad na Allahovom putu ili čine davet a to bi trebala biti zadaća sviju muslimana i zbog toga draga moja braćo smatram da Pošto još uvijek smo u samom početku Ramazana otvarim jednu temu koja je uvijek aktualna a pogotovo u mjesecu Ramazanu a to je tema činjenje dave i popravljanje stanja muslimana kako i ne kada kažemo da danas džihad vodi samo pojedinci ummetu I da nas da većine samo pojedinci ummetu. A sav umet čeka i kaže kada će već jednom Allahova pomoć. Kada ćemo već jednom moći da podignemo ponosnu glavu. Ne žele da priznaju da nije dovoljno da samo jedna mala skupina ljudi kojima puno toga fali da bi bili uspješni ne može jedna mala skupina ljudi Bilo u pogledu džihada ili u pogledu daveta na Allahovom putu donijeti rješenja masama. Nego moreju mase da svate da nas je Allah tebareke u ta'ala stvorio zbog ovi, ove dvije vazife. Da budemo daije na Allahovom putu i da vodimo džihad na Allahovom putu. Gdje je izlaz? Izlazi, draga braćo, da se čita umjet. Svaki pojedinac, bilo da se radi o čovjeku ili ženi, ili djetetu, ili našem starom čovjeku, svak, shodno svojim mogućnostima mora da se uključi u ovu obavezu od Allaha tebareke ta ve taala, koja ni malo nije manjeg, manje vrijednosti ili manji obavezna kao što je post. Pa vidimo da se u post odazvaše mnogi muslimani, ali u pogledu daveta i u pogledu popravljanja stanja muslimana odazivaju se samo pojedinci. Treba da zna svaki musliman da mora biti u svakom vremenu i prostoru ključ koji odključava svako dobro, a isto tako ključ koji zatvara i zaključava svaki šar ili svako zlo. U protivnom možemo se naći u riječima Allaha tebareke ve taala: "Wa ta idha qila lahum la tufsidu fil ardhi qalu inna nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun." Kada im se kaže nemojte činiti nered na zemlji, kažu mi red uspostavljamo. A oni nered čine, ali to ne zapažaju. Što znači da onaj čovjek, onaj musliman, koji ne bude obavljao vazifu, zbog kojega je Allah tb. stvorio nakon vjere u Allaha, tb. on čini nered na zemlji, a to i ne primijeti. On remeti sistem koga je Allah tb. postavio na zemlju. Zamislite da komunalna društva ne rade svoj posao kakav bi nered nastao na Dunjaluku. Ne bi se moglo smeća proć, jel' tako ili nije? E tako je kada muslimani ne vode džihad na Allahovom putu, tako je kada muslimani ne čine daveti islah između muslimana, ne popravljaju posvađane muslimane, ne zijare te muslimane, ne uzmu materijale koji su poviš njihovih glava, Sadržane u knjigama, kasetama i ostalim pomagalima, pa to dostavljaju na prave adrese, ako se tako ne čini, onda se sigurno čini nered na zemlji. Ili se odobrava da nered zavlada na zemlji. A znajte, draga moja braćo, da Allah te barakevo ta'ala uvijek kada prevlea da nered na zemlju ništava narode. I zato znajte, da ova naredba povlači za sebom veće katastrofe nego da čovjek ostavi post. Jer čovjek čak ima pravo da ostavi post u datim situacijama, ali da daaveti džihad nikad nema pravo da ostavi. Nikad. Čak i u islamskoj državi, kada vlada šerijat i kada vlada Allahov zakon, ima muslimana je obavezan svake godine, da šalje novu turu ljudi da idu tamo na kraj svijeta da vade ljude iz robovanja ljudi u robovanje gospodaru ljudi iz mraka znači na svjetlo a pogotovo kada ne vlada islamska država onda su obavezni muslimani da se bore svojim imecima i životima kako bi uspostavili red na zemlji uprotivno ako to ne budu učinili Allah tabarake wa ta'ala će poslati na nji mnoge katastrofe i mnogije poslice. A vidjet ćemo šta nam kaže naš uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala koji se obraća svojim robojima pa kaže فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِهِمْ أُلُوبَ قِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا من الا قليلا ممن اجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين كاج الله سبحانه وتعالى وপ্রিয়דו znaczenia а зашто је међунима то јесте а зашто је међународ има прије вас Bilo samo malo čestiti koji su branili da se na zemlji ne rečini pa koje smo mi spasili. A oni koji su zlo radili odavali su se onome u čemu su uživali i nakon toga su griješnici postali. Ovaj Aje Tabarake Votala u njemu kaže da onaj ko bude zaboravio šta se je desilo sa priješnim narodima i bude tražio zadovoljstvo u onim stvarima koje uopšte nisu vrijedne kod Allaha te barakev o ta'ala, kao što je slučaj danas sa nama muslimanima. Od lijepi kuća do lijepi auta, do lijepe gardarobe i svega onoga što nas okruživa, u tome nema velike vrijednosti, i znajte tako mi Allaha. Velika je vrijednost i mi se ističemo nad ostalima zbog ove vazife. Zbog toga što vodimo džihad na Allahovom putu i što pozivamo ljude u dobro, a odraćamo o zla. I nije samo tu, draga braćo, stop. Nego Allah, tabarake wa ta'ala, prijeti i dalje pa kaže... وَمَا كَانَرِ لِرَبِّكَ لِيُّهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِنُ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Kaže, gospodar tvoj, nikada nije nepravedno uništavao sela i gradove ako su stanovnici njegovi bili dobri. To jeste, ako su stanovnici njegovi bili muslihini. Zato kažem, o Allahu, Kao da se ovi ajeti sada objavljuju. Kao da se ovi ajeti sada objavljuju. Kao da nismo nikada čitali prevod Kur'ana i vidjeli šta nam ti kažeš i čime nam prijetiš. I zato, draga moja braćo, znajte da prijašnji narodi su upravo zbog ove vazife bili prokleteni od strane Allaha tebara kevota'ala. Slušajte, شتان يوبياو عزвишенي لو ان الذين كثروا من بني اسرائيل على لسان داود على لسان داود وعه ابن مريم ذلك بما سو كانوا يعتدون كانوا لا يتهاونوا لا يتناهون عن منكر فعلوا يفعلون jesikom Davida i sina isa sina Marijamina prokleti su oni od sinova Israilovi koji nisu vjerovali zato što su se bunili i uvije granice zla prelazili jedni drugi su odvraćali od griješni jedni drugje nisu odvraćali od griješni postupaka koje su i sami radili ružno je zaista to kako su postupili U musmedu imama Ahmeda se navodi hadis koga prenosi Abdullah ibn Mes'ud koji objašnjava kako je poslanik alaih salatu wassalam pojasnio i protumačio ashabima ovaj ajec. Pa im je govorio poslanik alaih salatu wassalam šta se je dešavalo sa Benu Israilom i zbog čega su dovedeni u proklestvu. I zbog čega su prokleteni na jeziku Davuda i sa sina Merjemina. Zbog toga što su njihovi učenjaci, znači njihove hođe, naređivali dobro, ali nakon toga, ako nemaju uspjeha u tome, sjedi bi sa onima i pi i uživaj sa onima koji zločine. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zavadio njihova srca i prokleo ih. Ili su drugi naređivali dobro, a sami su zlo činili. Pa bi jednom naredi, a onda nakon toga bi i oni sami prestani i činili bi zlo. Iz ovoga, braćo, crpimo nekoliko pouka. Najveća pouka jeste da oni koji ostave davet na Allahu te baraka, ta'ala, putu, koji ostave da pozivaju nevjernika u Islam, a muslimane u islah, da ih poprave stanje njihovo, da budu bolji muslimani i da imaju lješće im ovaj mišljenje Allahu te barakehu ta'ala, za dobiće bolest koja se zove razjedinjavanje srca ili učinit će ala srca jedna protiv drugi i bit će prokleteni. I zad nije tako među nama danas. Zašto se ne možemo trpiti nikako? Zašto je tolika netrpeljivost među nama? Zašto brzo dignemo glas? Zašto se naljutimo? Ili zašto od jednog vrata zatvorimo i kažemo ja sebi zabranijem boravak u ovo, ovoj prostoriji samo zbog toga što ne činimo ovu vazifu. Jer da činimo davet na Allahovom tabarakevo ta'ala putu, onda bi Allah djelala dao jedinstvo našim srcima. Ovo kažem nama, ovo kažem tebi i sebi dragi moji brate, a ovo kažem čitavom ummetu, I zato izlaz za, ovoga, za ovaj ummet jeste da se vrati davetu, jeste da se vrati džihadu na Allahom tebareke o ta'ala putu. Da vidimo šta nam prijeti poslanik, ali i salatu vas salam. To jeste čimena čime su upozorava, jer je ovo zaista, kažem, velika stvar. Opasnija ako se ostavi nego post. I ona se ne može namirivati i ne može se napaštati nareživanje dobra, a odraćanje od zla. Nego to mora biti konstantna obaveza svaki dan dogod naš život na Dunjalu kuteči. Kaže poslanik Ali Salatu Selam, Innen nase, iza raul munkere, volaju gajirunehu, evšeke ejju ammehumullahu bi iqabihi. Kaže zaista, ako ljudi budu gledali zlo, a ne budu ga popravljali, Bojati se da Allah, tebarek evo ta'ala, na njih spusti kaznu. Hadis je Hasanu Sahih kod Termizije, a kod Ibn Hibana je Sahih. Dovoljno da razumijemo da oni koji ostave naređivanje dobra, a odraćanje od zla, bojati se da će Allah, tebarek evo ta'ala, poslati mnoge kazne. Gdje je izlaz o Allahu? Gdje je izlaz o Allahu koji, koji nas nisi uzal odstvorio i koji... نعم مسلمان ما سموا دبرا جليش أدرقوا ويخود بيشموا كعزة ديا إزلاز أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلل وأبارك لخاتم النبيين Muhammed ibn Abdillah, salavatullahi wa salamuhu alayhi. Vaba'ad izlaz, draga braćo, jeste u onome zbog čega nas Allah, tabarake wa ta'ala, proglasio najbolim ummetom i dao da budemo podignute glave i da se imamo sa čime ponositi riječi Allaha tabarake wa ta'ala, kuntum khayra ummetin uhrižet li nas... Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakan khayran lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumulfasiqun ummet ko se pojavio ludima kada kada budete nareživali dobro a odvraćali od zla i u Allaha vjerovali a kada da su pripadnici knjige vjerovali bilo bi im bolje međutim bilo je od njih vijenika, ali većina su bili nevijenici. znači bilo je od pripadnika knjige koji su naređivali dobro ali su bili malobrojni većina je bila nevijenika kao što je i sa ummetom Muhameda sallallahu alejhi wasallam ili drugi ayet u kome Allah dželle ve ala istataku u imperativu na reči pa kaže: "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون" neka bude Neka bude, budite ummet koji naređuje na dobro, a odraćao zla. Takvi će ono što budu željeli postići. Nema bolje vazife, dragi moji brate. To je najveća čast i o tome Allah kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ A ko ljepše govori od onoga koji poziva Allah. I usto čini dobra djela i kaže, zaista sam ja musliman. To je najbolji govor. Ljudi govore svaki dan, zar ne govore? Dođi na autobus govore, nabrajuju kad su vozovi autobus. Dođi na aerodrom govore, dođi u kuću govore, dođi na pijacu govore, svađe govore. Al koji je najbolji govor? Najbolji govor je onaj govor koji poziva Allahu. Za taj govor se dobiva ponos na ome svijetu. A sretan završetak na onome svijetu. Zato kaže poslanik, ali salatu wassalam, men ra'a minkumul munkere, فَلْجُغَيْرُوهُ بِيَدِ فَإِنْ لَمِيَسْتَطِعَ فَبِلِسَانِ فَإِنْ لَمِيَسْتَطِعَ فَبِقَلْبِ وَذَٰلِكَ اضْعَفُ الْإِيمَانِ Kaže, ko od vas vidi kakvo zlo, kakav munker, neka to spriječi rukom. Ako ne može rukom, onda jezikom. A ako ne može jezikom, nekto bude preziranje srcem, a to je najslabiji vid imana. Hadisi sahiji bileži ga imami muslim. Ali kaže poslanik, ali salatu wassalam, Dalun alel hajr kefa'ilihi. Onaj ko uputi nekoga neki hajr, je kao onaj koji počini hajr. Znači, onaj ko bude činio dobro, drugoga upućujući na dobro, ima i on u tome udjela. Znači, nema šta izgubit. Ako se potroši tvoja minuta, ili dio tvojeg imetka, ti ćeš zato dobiti i na dunjaluku, i na hiratu. Zato kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem: "Del'ighu anni walau aya. Prenesite od mene pa makar jedan ajec. Draga moja braćo, znajte da nevijedici troše svoje imetke. Znači, sav svoj imetak troše da odvrate od Allahovog puta. Zato će dobiti hizum fi dunja. Dobiće poniženje na dunjaluku. Wa fil akhirati 'adabun shadid a na onome svijetu bolnu, nepodnošljivu kaznu, ali opet troše. Volezine kefaru, yumfikuna emuvarahum fi sebi lilla. Yumfikuna emuvarahum an sebi lilla. Nevijenici, znači mušici, kjafiri, munafici, svi oni koji će za džahennem dobiti vize ako se ne pokaju, troše svoje imetke da bi odraćali od Allaha puta. Pa zar nije čas tebi i meni Da trošimo i metke da bi pozivali ljude na hajr. Da u svojih metaka trošimo da pozivamo ljude na hajr. I zato, draga moja braću, ovaj halu kome mi danas živimo, a pogotovo vi, to jeste mi gdje se danas ovdje nalazimo, znajte da je velika opasnost za nas. I bojati se da nas Allah te bareke odala ne pomete odjednom. Nećemo imati šanse da primijetimo gdje je lađa iako imaju ovdje trajekti mostovi, ali Allah kada kaže budi ono bude, bježao je nuhov sin na brdo i govorio neće mene voda, jer gore ne može voda. On je zaboravio da Allah sve može. Pa zbog toga, draga moja braću, naš boravak u ovim prostorijama ili naš boravak u ovim sredinama je upitan ako ne budemo trošili svoje vrijeme i svoj imetak i svoj život, da pomognemo Allahu te barakevo ta'ala vjeru. Nemamo snage da zavrnemo rukave i da budemo na prvoj liniji. Nemamo zato imana, niti imamo hrabrosti. Ako nemamo to, onda tražimo sebe u drugoj ovoj poluteškoj rundi. Ili kategoriji. Budimo daje na Allahovom putu. Pa možda će neko našim sebevom koji prihvati davu, Biti iskreni od nas pa će otići naj, u najveći ibadet. Jer pogledajte, draga braćo, svakog ramazana nevijenici pripremaju pojednu bitku proti muslimana. Evo ovih dana se priprema velika bitka, koja se zove bitka za Feluđu. Jedan herojski grad u Iraku hoće da je potamane do kraja, hoće da je poruše, hoće da unište stanovnike toga grada Samo zbog toga što vjeruju Allaha tebareke ve taala. To je to je kultura i civilizacija Amerike, Britanije i ostali evropski država i nevjeničkih država. To je njihov moral. To oni nude. Oni nude samo rafale u prsa i ništa drugo. Mi imamo šta ponuditi. Mi nudimo i sebi i njima džennet na dunyalu koji džennet na ahiretu. I zato draga moja braćo Okrenimo se ovoj vazifi, jer Allah te nam dovoljno prijeti. Samo dio ajeta smo je hadisa naveli, jedna nam vrijeme nadozvoljava da puno se proširimo, a pun je Kur'an upozorenja na one osta koji ostave ovaj put i zabave se sa dunjaločkim stvarima koje su bezvrijedne i koje treba uzeti samo kao dio toga da bi se pomogli na ovome svijetu, a nikako tome robovati i da to bude prioritet našeg života kao što je danas, gdje ću raditi i koliko ću na štedno imati i kakav ću krevet imati, jer mi najnovija serija telefona i kompjutera u kući i kakav mi hijab žena nosi, u to mi danas trošimo vrijeme i zno trošimo, a od toga vraćo puno koristi nemamo. Zato kada je poslanika jer je i on čovjek, kada je dobio naredbu da opominje, prepao se. Nije to lahko, Često čovjeku na putu daveta i pozivanja najđe na nezgodne prilike. Ljudi te vrijeđaju, ljudi ti svašta govore, ali nisi bolji od poslanika Muhammada s.a.v. Njega su djeca i žene pljuvale u tajifu i kamenovale, ali je izdržao i pozivao i u Allahu tebareke u ta'ala vjeru. I zato kada se je prepao i dobio ajete Ja ejuhel mu desir, kum fa'anthir, wa rabbike fe'kebir, O ti umotani. On se umotoo, salallahu alaihi veselame. Preznoio se i poboljao se toge maneta. Ne da mu Allah da bude umotan. Nema spavanja. Nema spavanja. Nije te Allah stvorio da spavaš. Ustavio, pominji. I gospodara svoga veličaj. I zato je poslanik, alaih salatu wasalam, 23 godine se bavio davetom. I šta je ostavio za sebe? Ostavio je umet preporođen koji je umjesto kipova i oni ideola uzeo da obožava Allaha Đalavara da živi prirodnom vjerom po islamu. I za kraj, draga moja braću, stinoj sam navodio taj slučaj. Nekada ljudi kažu ja nisam za davet i ja ne znam da davetim. Imaš opravdanje ako mi doneseš potvrdu da nisi normalan. Ako ti doktor kaže da ti trebaš da ležiš u kajševima na psihijatriji da te ne nikako okolina doticati ti nju doticati, u tom slučaju nemaš obaveze da činiš davet na Allahovom putu, jer nije Allah naredio samo da se govori. Nekome je dao sposobnost da govori, a nekome je da dijelom uradi. I onaj mladić koga smo svinom spomenuli, bio je sebe braćoda najvećih 40 nevjednika amerikana sa uđe u Allahov vjeru. Kako? Samo iskrenom, iskrenim radom nije čekao da dođu u džini, pa podijele ove letke koji nam letaju oko nas. Nije čekao da neko dođe, neki mehdi, pa da kaže muslimanima u švedskoj halo, probute se malo, nego su radili, to jeste radio je, pa mu je Allah Alah, dao spomen i na Dunjaluku prije ahirata. I zamislite biti sebe da jedan insan ostavi jedan gre, a kamoli da promijene ideologiju, to jest da primi islam i da bude od muslimana. Oti Allahu koji okrećeš srca ljudi, okreni srca muslimana da te obožavaju onako kako je ispravno. O Allahu, o ti koji daješ da ljudi razumiju vjeru, daj muslimanima da razumiju prioritete u vjeri. O Allahu, o ti koji upravljaš nebesima i zemljom, pomozi nas protiv naroda nevijeničkog. O Allahu, o ti koji pomažeš svoje vidljive i nevidljive vojske, pomogni mu džahide ovih dana, a slomi redove nevijenika i razbiji njihove vojske i ponizi i daj da budu oni ratni plijen za muslimane. Gospodaru, o ti koji daješ iman da se poveća dobrim dijelima, daj nas i uputi nas na dijela koja nas vode ka tebi. Allahuma izal islama al muslimin, wa adille širke wal mušikin, pansura ibadaka salihin. اللهم أرني الحق الحق ورزقنا اطباعه وأرني الباطل باطل ورزقنا اجتنابته عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون